Komitisan adalah keantaibut Allah keanakatara Hu. Bila takuntara Hu, bila tidak berak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah dan ini adalah pangkat yang amat tinggi dan susah bagi hamba-hamba kecuali -hamba, para ariefinabillah, kecuali para kekasih Allah. Akan tapi ada kemudahan. Kalau memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahilah Allah melihat. Allah melihatmu. Kesadaran bahawa Allah melihat kita ini luar biasa iman. Yang menjadikan orang senantiasa jujur, tidak akan berbohong, karena dia menyadari Allah melihatnya. Allah yang akan Allah yang menyaksikannya. Kapan aku bisa berbohong? Kapan aku bisa sembunyi dari pandangan Allah Swt? Di mana? Sebab semuanya dalam Asmaul Ahkam dan ilmu Allah mencakup semuanya. Nah, ini kejujuran kepada Allah perlu kita bangun. Sehingga seseorang jika jujur kepada Allah mustahil dia akan melakukan meninggalkan solat. Mustahil dia akan mabuk. Sehingga kadar kejujuran kita kepada Allah jika berkurang maka kadar ibadah kita pun berkurang bersama itu juga akan menurun pangkat keimanan kita artinya keimanan bisa tersat-terkikis habis bersama munculnya dusta-dusta kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka kejujuran kepada Allah harus kita pupuk dan kita tumbuh suburkan dan tidak cukup orang mengerti tentang tidak cukup orang mendiskusi tentang Allah yang Maha tapi tidak dirasakan secara sesungguhnya dengan hatinya Orang biasa saja berkata Allah maha melihat Akan Tetapi bagaimana engkau katakan Allah maha melihat Saat ini pun engkau melakukan atau melanggar Allah Lihat Imam Haddad rahimahullah ta'ala Menjelaskan dalam kitab -Da Bahawa Jika seorang mu'min melakukan satu kemaksiatan itu Ada dua pilihan Dua pilihan dan dua-duanya pahit Artinya tidak boleh orang mu'min, orang yang beriman melakukan itu semua Pilihan yang pertama apa? Jika ada seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia tidak yakin kalau Allah melihatnya, dia bermaksiat. Karena apa kamu tidak bermaksiat? Apakah Allah tidak melihatmu? Lalu ia menjawab, Oh tidak, karena Allah tidak melihatku. Maka orang tersebut menjadi kafir karena apa? Mengatakan Allah tidak bisa melihat adalah kafir. Pilihan yang kedua, aku yakin Allah melihatku, tapi aku masih melanggarnya. Orang kurang ajar Jadi ahli iman itu dia ada kesempatan untuk Bermaksiat ahli iman yang sidik Sudah mempunyai kejujuran di dalam hatinya Susah dia melakukan kemaksiatan Dia akan senantiasa memohon ampun Kalau kepleset cepat sadar Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun.